Молебень правлять священики всіх церков. Нема тільки з під юрисдикції московської. Хор співає. Згодом промови довші, ще довші і дуже довгі. А може це так тільки здається? Чим більше, тим виглядає довше. Сонце пражить. Промовляє генерал Володимир Мулява. Він доктор філософії. Начальник соціально-психологічної служби Збройних сил України начальник управління Міністерства оборони України. Говорять про кольори червоно-чорного прапора і про тих, що його оспорюють. Червоно-чорні кольори символізують боротьбу в протилежності до білого кольору, що означає капітуляцію. Похід з-під собору в'ється довжелезним вужем на Володимирську гірку. Під пам'ятником відправа – Соборна, Знову пара промов і похід вирушає на Аскольдову могилу, досить далеченько. Там поставлено хрест на могилі похованих студентів, які загинули в бою під Крутами. Коли відправлено панахиду і почалися промови, сонце сховалося за віконце. Люди вистояли на сонці весь день. А тепер депутат Верховної Ради і лідер своєї окремої Української Республіканської партії, яка відкололася від первісної УРПА, Степан Хмара закликає, щоб усі йшли на Хрещатик і гідно з піснею на устах промарширували Хрещатиком, щоб увесь Київ почув, хто ми. Щоб показати себе міській раді, котра не дала дозволу на цей марш, і машини, які привезли упівців з Тернополя, хай перевезуть людей на Хрещатик. Хтось говорить у мікрофон, що ми закінчуємо свято таки тут, але Хмара, не здається, ще раз закликає до найбільшої маніфестації на хрещатику. Знайшли компроміс хто має силу й охоту, може марширувати по хрещатику добровільно. Золотоверхи храмів небагато. Однак, коли нам сказали, що більшовики у Києві за сталінських часів зруйнували сто церков, не пощадивши навіть церкви на Подолі в якій спочивало тіло Шевченка, коли його перевозили з Петербурга до Києва, то неважко було собі уявити, чому Київ називали золотоверхим. Сьогодні він зеленоверхий. Може, найкраще Київ описав французький президент Шарль де Голь, сказавши, «Я бачив парки в місті, але ще не бачив міста в парку. Київ – прекрасне місто». Його будівлі, немов, планували і синхронізували найкращі архітектори світу. Може, вони й були найкращими. Будинки, просторі, майстатичні, колоритні, з ясного каменю чи розмальовані ясними фарбами, розміщені, прозаїчно сказавши, по-мистецькому, на горбах. Куди не глянеш, око спочине на чомусь знаменному. Навіть новіші будівлі споруджені з роздумом і смаком і відповідно до їхнього оточення. Не дивно, що всі подорожні, які вперше прибувають до Києва, звичайно через Москву, не можуть здивувати, вийти, побачивши красу міста. І ще одне вони завважують дуже скоро. Дівчата і молоді жінки теж дуже гарні, модно одягнені, молоді в міні-спідничках. Це говорили німці під час окупації у війну. Це зауважив американський письменник Джон Стейнбейк відразу після війни, коли подорожував по колишньому СРСР. Це повторюють тепер подорожні, незважаючи на те, чи приїжджають вони заглядати за дівчатами чи за бізнесом. До Києва приїжджають за кордону різні комісії, державні репрезентації, комітети – Групи, бізнесмени, спекулянти. Прибувають і релігійні просвітники. Зустріли ми одну американську релігійну групу, коли першого дня поїхали в центр міста на Хрещатик і зайшли до ресторану на обід. Розговорились, ясна річ, англійською мовою. Вони нам дали релігійні друковані летючки російською мовою. На Хрещатику німецька релігійна група співає і проповідує німецькою. Перекладають на російську Люди зупиняються біля неї Прислухаються Із транспортом у Києві добре Поїзди в підземці Яка має широку мережу під містом Їздять через кожні дві хвилини Підземка збудована дуже глибоко під землею Бо від самого початку була запланована Як протиатомне сховище Зеню врешті дочекався своєї валізи на третій день Бідна Наталка, що мусила перепрати шкарпетки і сорочки Вуйкові, почала курити. Та й він також переживав, незважаючи на запевнення відповідальних чиновників, що нема чого переживати. Що сталося? Литовська лінія послала по 220 пасажирів два малі літаки, які не могли забрати всього багажу. Тому багаж чекав на окремий транспорт на летовищі в Копенгагені. Врешті хтось із керівників нашого туру почухав голову і вичухав таку мудрість. Треба привезти багаж за окрему плату. Що і зробили за 500 доларів. Питання залишається невиясненим. Як початок В'єтнамської війни. Хто і чому скоріше не почухав голову? Зрештою, кожний пасажир мав застрахований багаж. Що це значить? Ніхто не пояснював. Однак пізніше хтось сказав, що пасажир, якому не доставлено його багажу, а може собі купити до трьох днів одяг і білизну на суму 500 доларів. Ніхто цього не знав. А якби знав, то де в Києві знайшов би за три дні костюм чи сорочку? Треба ходити по базарах, чи когось знати, щоб дістати по блату. А як бути з розміром? І що мав би робити такий чолов'яга, статура якого так з роками закоголилась, що він мусить собі шити костюми на замовлення? Бо в крамниці не купить, а сорочки йому купує дружина.